tres farmàcies de Barcelona tenen des del passat mes de desembre les primeres bàscules per a persones amb cadira de rodes de fabricació Alemanya i que permeten que una persona discapacitada pugui passar se sense que s'hagi de moure de la cadira. Fins ara, per cert, només hi havia una bàscula d'aquest tipus a la ciutat de Barcelona i era instal·lada a l'Institut Gutmann a Badalona. Bé, de fet no era Barcelona, a Badalona, però el seu ús era restringit. Nosaltres en volem parlar d'aquest nou servei que ofereixen aquestes 3 farmàcies a la ciutat de Barcelona i ho volem fer amb la presidenta de l'entitat que ha promogut la instalació d'aquestes báscules. Es tracta de l'entitat Endones No Estàndards i la seva presidenta és Maria del Carme Riu. Sra. Riu, bon dia. Hola, bon dia. Senyora Riu, sembla mentida, i permeteu-me doncs, en aquest cas que utilitzi aquesta paraula, que un servei com aquest, que és tan, tan bàsic, doncs, fins ara no estigués a l'abast de les persones amb discapacitats. Com pot passar això avui en dia, 2007 ja, senyora Riu, que no hi hagi aquest tipus de, de serveis per a les persones discapacitades? Doncs sí, no, les persones amb discapacitat a la ciutat de Barcelona i a tota, a tota Catalunya eh, no ens podien pesar. O sigui, de fet no hi havia cap bàscula, o si sigui, vas en cadira de rodes, que poguessis posar-te a sobre per passar te I això que és ben senzill, perquè la bàscula que tenim nosaltres també permet passar se a tot tipus de persona, tot tipus de ciutadà. O sigui, l'únic que passa que allò on te poses per passar te fa 80x80 en lloc de les bàscules que hi ha a les farmàcies, per exemple, que són més petites, que només hi cap de peu. Però, de fet, l'instrumental és el mateix, vull dir que seria eh, bo que totes les bàscules que es, es fabriquessin es fabriquessin en aquest tamany i tots ens podrien passar. Uh -huh. No caldríem doncs, eh, adaptar res, sinó que la mateixa despesa serviria per a tothom no? per, sense que ens discriminés per a les bàscules que actualment ens discriminen no ens deixen pesant-se i la veritat és que no es passar ningú i n'han col·locat 4, que passa que n'hi ha una que encara està pendent de col·locar mm -hmm. però n'hi haurà 4 ah. a Barcelona sí. de col·locades a 4 farmàcies però un més greu de tot això és que no només les farmàcies, sinó els centres d'atenció primària els metges, els endocrinos no tenen bàscula o sigui, eh, els ginecòlegs quan estàs embarassada tampoc tenen bàscula o sigui que és molt greu la, la situació perquè aquest aparell que és la bàscula no és tan car, com per no poder-ho intotalar. Vull dir que això és un reclam que han fet nosaltres perquè els ciutadans de Barcelona eh, pugui, ciutadans i ciutadans de Barcelona es puguin passar. però a més a més doncs perquè es vagi mentalitzant tothom que el que tracta de col·locar bàscules on es pugui pesar tothom i evidentment tots els serveis de salut ho han de tenir evidentment i totes les farmàcies, això, per suposat. I, bueno, vam iniciar unes reunions amb l'Institut, eh, bueno, l'Institut, que dic, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, on par eh, parlaven dels temes que ens afectaven com dones amb discapacitat, i, doncs, hem aconseguit, a través d'aquestes reunions, doncs, eh, parlar-ne, i, bueno, el Departament doncs, va dir que demanéssim una subvenció i en aquesta subvenció hem col·locat aquestes quatre bàscules a la a, ciutat. El que sobta sobten moltes coses, eh? però eh, el que em sobta especialment és que aquestes bàscules arribin eh, via subvenció, eh, com una cosa, per dir-ho així, que no, que no queda garantida ja d'entrada. L'accés a la salut, per exemple, doncs, és una, una qüestió, un dret que tenim tots garantits, tots i totes, però en aquest cas, eh, per aconseguir les bàscules, vostès com a entitat privada doncs, han han hagut de fer una demanda d'una subvenció, eh, vaja, com si fos una cosa extraordinària. I una setmana, si des, de, des del Departament de Salut de la Generalitat doncs, pensen canviar aquesta forma de fer, i en aquest cas, com vostè deia, doncs, que a banda de farmàcies, que en definitiva no deixen de ser establiments privats, doncs, en els espais públics, com ambulatoris, CAPs, hospitals, eh, serveis de, de consulta mèdica, s'instal·lin doncs, ja unes bàscules adaptades a persones amb discapacitat. Sí, sí. Bueno, en el Departament de Salut, en eh, aquestes reunions que tenim conjuntes, unes de les línies d'actuació serà eh, que s'instal·lin, però conjuntament nosaltres només estem com a veure, participants no, en aquesta reunió. Aleshores, ells eh, sí que hi ha el compromís de treballar perquè es vagin instal·lant no solament les bàscules, eh, perquè es pugui passar a tothom, sinó també les camilles dels metges, que resulta que, com que són tan altes, nosaltres no podem pujar nos uh -huh. O sigui, no es poden explorar. Uh -huh. Aleshores, eh, sí que hi han camilles com els odontòlegs, per exemple, que pugen i baixen, i en aquestes no hi ha cap problema per posar nos -hi. Però, per exemple, les camilles ginecòlegs, no perquè les cames no no, no hi ha, no tenen cap lloc on es pugui lligar les cames, que no caiguin, la camilla ni baixa ni puja, hi ha estris... Mm, que no són accessibles, que s'han d'anar fent accessibles. No? Tot això és una línia d'actuació que estem parlant i que ja s'ha fet un, un, un programa on es contempla mínimament. De tota manera, per tot això cal invertir i cal començar a fer-ho. Encara això no, no s'ha donat el pas en aquest sentit. I tant que sí a través d'aquesta comissió no? que s'ha format. Uh -huh. uh, vostè deia que cal inversió, però vostès paguen impostos, oi, quan treballen? Sí, sí, bueno, cal una inversió per part del Departament de Salut, eh? que són impostos que jo treballo i he pagat tota la vida els meus impostos i tinc ret a pesar-me i que el metge miri en les condicions que vagin falta. I tant, per sí, ser. Sí. Em refereixo a inversió, sí, sí, a que sí. han de destinar ells dels, dels diners que tenen un pressupost per fer aquestes coses, i que a més són molt greus, que no existeixin a, a nivell de la ciutat de Barcelona. Mm -hmm. I també el regidor de, de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, això també ho sap, i també perquè a través de la Junta Rector de l'Institut Municipal, que hi som, que per hi haurà eleccions, i aprofito per dir que ens tornin a votar, per anar aconseguint petites coses, doncs eh, ell també sap això i encara no s'ha n'hi cap, eh? Mm -hmm. A Barcelona ha tingut de ser una entitat privada com la nostra... Petita, que instal·li les quatre balances. Quan hi ha un institut municipal i hi ha bueno, pues, regidories de l'Ajuntament que també han d'actuar en aquest sentit? Hem de dir que aquest servei, aquest servei que és disponible hi ja a tres farmàcies i hi haurà una quarta ben aviat que també comptarà amb aquesta, amb aquesta bàscula, doncs, atendrà a les persones discapacitades que viuen a Barcelona o si desplacin perquè tingueu dades oïdors o oïdores a Barcelona segons uh, um, el 2004 i el propi Institut Municipal de Persones amb Discapacitat o amb Disminució, eren 20.620 persones i arreu de Catalunya amb dades de 2.000 3, doncs, eh, arribaven pràcticament a 100.000, vull dir que sí. aquestes xifres probablement eh, s'han incrementat sí. i, i molt d'una manera important. Sí, són més, eh? més gent, eh? Uh -huh. Sí, sí. I... O sigui, a Barcelona, la ciutat de persones amb discapacitat, però discapacitat de tot tipus, era més de... Arribaven quasi dos les 200.000, eh? Uh -huh. En aquest cas, aquesta bàscula vostè ho comentava, ho apuntava doncs, no només eh, servirà per a persones amb discapacitats motrius amb persones que van en caire de rodes eh, que s'hi puguin pesar, sinó que també pot servir per a altres persones, com per exemple gent gran que tingui dificultat en pujar a algun tipus de bàscules que tenen el plat molt, molt petit eh, suposo que és un, és un bé en aquest cas que, que s'instal·la, que servirà per a fer més accessible doncs, una cosa tan bàsica com el passatge eh, a molts ciutadans i ciutadanes Sí, sí, sí, perquè no... O sigui, com que per pujar a la cadira necessita que sigui molt pla, és molt plana. O sigui, qualsevol persona que tingui una mica de dificultat pel fet de fer-se gran, d'aixecar el peu una mica per, per caminar, doncs aquí no tindrà, no tindrà cap dificultat. I a més, una cosa importantíssima és que es pot pesar qualsevol ciutadà i ciutadana. O sigui, el ciutadà i ciutadana normal, aquesta bàscula pe el pesa tractament igual que l'altre. Per tant, no és que necessiti un aparell específic, sinó que els aparells que han que siguin suficientment grans i, i suficientment accessibles perquè tots ens sentim còmodes i ens hi puguem pesar. Uh -huh. o sigui, jo crec que això és una gran avançada. I també o sigui, penso que aquesta campanya de la farmàcia està sent positiva perquè hi han algunes farmàcies que ja ens han trucat perquè que a ells també els interessa. Perfecte. O sigui, que el bo és que es vagi conscienciant la gent... I anem comprant aquest tipus de bàscules. Mm -hmm. Perquè en aquest cas, eh, la complicitat de les quatre farmàcies primeres, la farmàcia Maria Rosa Chamorro, a la Gran Via 1052, la sí. eh, farmàcia Francisca Penedès, el passeig de la Zona Franca 226, la farmàcia Sunyem, el passeig de Sant Joan 111 i properament farmàcia Salvador Lladors, el passeig de Sant Joan número 2, doncs eh, la complicitat d'ells i d'elles, dels titulars de les farmàcies, ha estat, estat bàsica. Bàsica, sí. Vostès han trobat aliats eh, en aquests farmacèutics. Sí, sí, sí. Sí, sí, no ens ha costat gens, eh? vull dir, en el moment que ens hem posat en contacte amb diferents farmàcies, mm, volíem elegir-les doncs, que fossin en diferents punts ben separats a Barcelona perquè fossin diferents districtes i la gent mm, que es va passar no tingués de desplaçar se tant. I hem trobat predisposició, el que, eh, el que passa que han mirat més, han mirat set farmàcies, han col·locat quatre bàscules. Per les altres, una perquè era molt, era petita, l'altra perquè tenia de posar-se en un altre espai interior, doncs vam decidir elegir aquestes en funció de la distància, però vull dir, no ens ha costat. La complicitat dels farmacèutics ha estat positiva, molt positiva. Ja fa un temps que les bàscules estan instal·lades. Com està anant el passatge de la gent, la resposta de la gent? No fa molt eh, que estan Mm -hmm. farà uns 15 dies, eh, només, I... perquè, clar, com que la subvenció te l'hotorguen, però encara no te la paguen, però les l'has de gastar dintre del mateix any, i per nosaltres és una gran despesa posar aquestes bàscules, doncs, clar, com que tens de demanar una pòlissa perquè poder-les comprar abans de perquè pagar les... tot i que tens la subvenció aprovada, no te les paguen, encara no ens les han pagat al Departament de, Traba de Salut. Uh -huh. Aleshores les hem col·locat a final d'any perquè hem d'estar menys temps en la pòlissa. I, tant, I sí. aleshores doncs, fa 15 dies més o menys que estan... Bé, bueno, més de 15 dies, 3 setmanes que estan ja instal·lades a, a les farmàcies i encara no tenim la freqüència, no, no l'hem mirat. Volem mirar dintre d'un parell de mesos perquè també volem fer doncs, una, una, una petita trobada doncs, tant en les farmàcies com en el Departament de Salut, com gent que estigui interessada doncs, perquè es valori el servei que s'ha donat. Molt bé, eh? aprofitant la benentesa de... que ens acompanya avui via telefònica uh, senyora Riu m'agradaria comentar una mica qui són vostès Dones No Estàndards, que per cert tenen en plena web és el nom de l'entitat donesnoestàndards.cat um, Expliqui'ns una mica qui, qui, qui, qui són, què és el que fan com a entitat. Si sí, nosaltres som una associació de dones amb, disca... bueno, dones amb discapacitat i altres dones que són dones no estàndard eh? o sigui, hi ha altres eh, no estandarditzacions que també fan que hagin dones a la nostra associació diverses. Aleshores, doncs, ens dediquem... al que passa que la Junta sí que està formada per... està constituïda per dones amb discapacitat. I el que ens hem dedicat és a fer sensibilització. Hem fet molts treballs, que si miren la web ja ho veurà. Hem, eh, hem intervingut des de l'alt local amb un servei d'intervenció que es diu Servei d'Intervenció Psicossociolaboral de la Dona amb Discapacitat, que tenem a 50 dones amb discapacitat i el que, aquest servei el que tracta és de, de col·locar la dona amb discapacitat a l'àmbit públic, donar-li un suport personalitzat i a més a més doncs, eh, donar-li més autonomia perquè aconsegueixi treballar, tindre un sou i produir no?, a la societat. Després doncs hem treballat a nivell de sensibilització a molts organismes, per exemple, al Consell d'Europa, hem fet un treball sobre la dona amb discapacitat que va ser presentat a la reunió de ministres europeus que va haver-hi l'any 2003 i es va aconseguir que hi hagués una línia d'actuació envers la dona amb discapacitat a nivell europeu. Després doncs, també hem estat representants del Consell Nacional de Dones de Catalunya a la ONU i doncs, també tenim un grup de teatre que fem teatre per sensibilitzar sobre la nostra problemàtica eh, que doncs, ensaixa dos dies a la setmana i monta els seus propis guions i fa les seves pròpies obres i, la, i bueno, hem anat per molts llocs. I, bueno, també fem cursos sobre generis, capacitat i autoestima i el que treballem és doncs, per aconseguir un nou pacte social en definitiva on les persones siguen considerades eh, com a tals, totes, de la mateixa manera, respectant les nostres diferències, que a més a més donen la gràcia al fet de viure i conviure, perquè precisament la en la diferència està eh, el gaudir de descobrir una persona. Si no? tots fóssim iguals, seria també avorrit. Ens quedem en això. En aquest sentit treballem la nostra associació, i doncs m'agradaria que tothom que tingués ganes de conèixer els que i pot participar en qualsevol de les nostres activitats. I de fet el servei aquest, com que dóna atenció domiciliària personal a les dones, és un servei que està molt ben rebut per part de les persones amb discapacitat, perquè doncs clar, és, és justament el que necessitem, aquelles petites ajudes que ens ajudin, poder després desenvolupar-nos com persones, com qualsevol altra. Molt bé, doncs es creem amb una idea seva, amb una idea força de la seva entitat, que tothom, totes les persones siguin considerades per igual, tots els homes i les dones, les dones tot i, i tot. els homes, sí. tots iguals, i en cadascú doncs, amb les seves especificitats. Sí, uh, volia dir, digui, digui. volia afegir simplement que a la també hi ha noms, eh? Perquè també són no estàndards. El Però... que passa és que l'associació té el nom de dones no estàndard, perquè les dones estem molt més discriminades i aleshores, doncs, eh, és una no estandardització més. Eh? Molt bé. Doncs, Marial Carme Riu, ens ha agradat molt de conèixer-la avui. Hem parlat de la posada en marxa d'aquest nou servei, eh, mercès de la iniciativa de Dones no Estàndards, i res, desitjar-vos molta sort en aquesta iniciativa i restem a la vostra disposició per allò que calgui. Gràcies i molta sort. Moltes gràcies. Bon dia.